Asteburuak eta lana? Aizu, Petra, zatoz nire bulegura momentu bat. Bai, orantzenua? E, Xer saitez hor bertan bezaz? Bai, noski? Bueno, gauza zerioa da ezan behar dizu dena. Behar bada usteko duzu ba, zure bizitzan sartzen ari naizela, baina entzun eta gero zure iritzia emango godi dazu. Ba, eza da idazu, harritu e, tautzin auzu. Ez daki zertaz ari zaren? Astelenetan ekartzen duzun aurpegia da. Ezbait oso normala iruditzen eta jende ere zirrumurruka dabil. Beno, itsegida zu karbi eta utzi ergelke, ergelkeriak alde batetara. Etzaitezain beste misteriorekin ibili. Beno, ba, esaten dutenez, asteburu osoa matraka eta horrelako diskoteketan ematen omen duzu eta horregatik ekartzen duzu ba, itzura hori? Ba, begira, nik asteburuetan egiten dudana zuri bosta sola. Eta jakinaiko nuke astelenetan ea beste edo adina lan egiten ez dudan. Bera, jakina xola sai dala. Lana bai, onartzen dut beste edo adina egiten duzula. Baina jende ugari biltzen da bulegoan. Bai hemengoa, bai kanpokoa, beraz ernahi bili. Ez didazu zu esango nire kideak asteburu osoan mesetan egoten direnik, ez ta edangabe, gabe, gabe eta bar. Bueno, gauza bat edatea da, baina beste gauza horiek, hori jatsitza pilula eta hautzu horiek edo